سورة نحل مکی دی شپاڑا سم دی پا مصحف که اوی آیم دی پا نزول که پس ده سورة که اپنا نازل دی دعوت دی سورة نزول العذاب علی الموجودین او اس بات ده توحید بالعدلت المتنوع پا موجودو بانی ده عذاب تسکرہ پا موجودو و مذاب رائش او مساله توحید بیان ہے پکے سما کے سم دلائے اور اب تی واضح رہے مکہ عذاب در سابقین نو اس دی صورت کے عذاب د موجودین نو بیان ہے اول اتامر اللہ سرا داوودہ صورت نزول ال عذاب علی الموجودی مکی والوں موجودو خلق باندې عذاب ذکر مکی والا خلاب کاو کچھ نبی علیہ السلام کله ہجرت کو نبی په دوی عذاب راغې قحط پیراله سختی پیراله نغې تذکرې کې یو سره مسله توئین په دلایره بیانای اتامر اللہ عطا راغ د الله حکم راغ من را بشی دا را بشی حکم دا اللہ یعنی عذاب دا اللہ فلا تساجلو تلوار مکوه دویو عذاب بکلی اللہ وی را بشی زر سبان و پاک دا اللہ و تعالی و چد دے ما دا چې شکونو الله اللہ سر شریکی یونزل الملائک دا اللہ د توحید عظمت بیانی را لیگی اللہ فرشتی را لیگی اللہ فرشتی بی روحی پا قرآن او پا توحید روح نمورد قرآن یا توحید رحلی گی الله فرشتي په قران او توحید مین امريده خپل حکمنا الله ميه شا چل چوارې مینه بادي د خپل بندگانو نه نبوت ورګيله لکن رسول الله عليه السلام له چور او دې لپاره الله فرشتره لې گی پیغمبر کنه نبوت ورکی چن انذرو بیانو ک او يروي خلق د دې خبري او بیانو ک د خلکو د دې مسئله چن او شاندار الله الا اله الا انا مشره حاجت را مشکل ګشاه سوا زمان او يرې ګي وز دلایلی عقلی به توحید خلق السماوات والارض پیدا کړی دی الله آسمان او زمکه بل حق په حق حقمنه چې دا حق ثابت شي د توحید تعالی او چې دی الله ما دا حسنه هیڅونه شي دی الله سر شریکي خلق انسان پیدا کړی دی انسان من نطفه دی یو اساس کې مننه فائده او بناصابه د خصیم وابین جګړه کون کې ریخکارا د الله توحید کې جګړه کوي نه ولنا مو پیدا کړی دی الله ولنا مو ډنګر ډنګر وساری خلک پیدا کړی الله دی لاره لکم تا ز پاره فیات سامان د بچاو دی بس بچاو سامان ګرمي اخني نو دي سارو واړا وړای دیه سرمني دبا کری ګرمي اخني کې دفاعت دپا لکم بیا دی پدې سارو پتا غپار د فن د بچو سامان نه ونا فیو فائدې و مینه او باز دینه تا کولونه تاسو خره حلال دي ولکم زاو د پارا بیا بلی کی جمال خایست هینه تری هون کله چې تاسو ماخامه کور تراوله وحینه تسرون او کله چې سهار د کورن بوزه زمیدار ساروی دیره وبټی دا سارو زی ماخامه راولی الوی په دې زمیدار څوره خخکاری او خيستخکاری مال لګا وَتَحْمِلُ ستاسو و تا حمل اس قالکم او کڑی تاسو پیټه او بوچوندا ساروی لا بلدن اغه خار تلم تکونو چنیه تاسو بالغی رسیدون کیغه تالا بشکل انفس مگر په تکلیف د نفسونو سمانا هر غټ پیټه خپل سر نشه وړي په دې ساروم بارکڑی ان ربکم اشک استا سربل رحیم خام خام مشفق دې میاں ربان والخیلا او الله پیدا کړی دې اسونه وال بغال خچر والحمیر او یتر کبوہ چسوارش به وزینا او د بار د زینت دی و يخلق پیدا کئ الله غ صلی الله تعالی مونہ چتاو بینو بويګ نور شینه ملارد پیدا کړي چتاو تاسو جنم داسې مخلوق دی چې مونږ له علما ناراضي په دې حشرات ګونګټو مونګټو کې داسې شینه په دې ګرمه کې روزي چې کیس ما قسمی شړې چې دا د دې وسونو او دا بلاسی و يخلق ما تعالی پیدا کئ الله غ صلی الله تعالی سر په علم یا د ایجاداتو ته اشاره ده دا ساروی و غیره د خو ساده الله جوړ کړی او يخلق الله پیدا کایما غسم لا تعالی مونہ جلاتا سبب فل حل نه پويي الله رو سه پیدا کړ دا وې جهاز یو دا دا اداره لکښې نه پیدا شو وعلى الله په الله باندې قص السبیل خدل لسملار دي امبیو کتابونه را ديږي و منو باسي پري لارو کې چاير دا دی و د بازی دی سی لارونا جائر نوری که گی لاری که گو پسی مزه ولو شا ولو شا کداللخو خویلہ خو حدا کو مجوئین حدایت بے تاسو ټولو ته تا کڑیو پا زور خدا زور حدایت مقصود نده واللزی اللہ عزت تینزل من السما چرا ورید برنو با ما نو لکن سادا پار منو شرابون بازی دسکولو دی و منو بازی شجرون فی شجر دونو دی سمانه ستاوس که څه ونه راکایږي او فی توسی مون او پدی کی تاسو ساروی مسراوی بیا فی پدی ونه چیکل فسلوشی ونه پکې سراوی یونه بیت لکم را زروونی یالا تاسو لبی زرا پدی سر فصل و الزیتون و خونن و النخیل کجوری و لعناب انگور و من کل سمرات و رکس ممیوے اِنَّا بے شکفی زاری که بدی کملا آیتاً خامخا دلعیلی لقوم دا قوم دا پارا تفکرون چی سوچ بکر کئی و سخر لکن لیل و النهار کار کی لگولی دلش پاوراز و شمس و القمر نورس پومئے و النجوم و اسطوری مسخراتون چی تابیدی بے امری دا اللہ پا حکم اِنَّا بے شکفی ز فیلار دی اگر چه خواه رکری دی اللہ تاسو لپزمکا که مختلفن الوانو ہو. رنگ پر رنگ رنگ گونه دی این دا بیشکا ویزا لیکی بده که ملایتن نخده لی قومی دا پار دا قومی ازکرون چه نصیت قبلی و بول لزی اللہ غزات سخر البحر چه کار که لگول دی تابه کرده تا پار دریاب لیتا کولو چه تاسو خرمین خدا لحمن اللحمان دورین وخطازا تازا میان و تتسخرجون منه او وبسد دینت حلیتن اغا زیورات سونا چاندی وغیرہ تلبسونا چتا سوا غندے دلرا یا موتیان وترالفل کوت اینی کشتی مؤخرہ چشلونو شلون کی دریا بل رفی پے دریا دریا بو بوشلی مخک روانی ولی تب تدودے پارے چولٹومن فزیدا اللہ فضل علیکم تدے پارے تشکرون چ شکر و بس وال قافل ارض اولی خری بزمہ کرواسی غرونا انت میده بكم چ جڑقونه وے پتاس وان خزي زمك زکا زمکه پیدا شو په بووا وخزيده د بو حرکت سره الله پیدا ورونه کې خپل پدې کلکش وانا ارى معنا دا وا اجر انهم روان کړي نهرونه واسوبرا پیدا کړي د لالاره پرې زمکه کې بیا الله کوم دې د بارته تدونه چلا رومه و علامات او الله جوړ کړي دي نه خو علامې دلارونه کې علامې يا وا علامات او دا علامی دا اللہ داولوحیت نخی دی و بین نجمه او پا ستورو هم یحتدون بی لارمومی ستورو سرم لارمون دیشی دریا بونو سر آگانو کی افمان یخلقو کمن لا یخلق تفرید پا ما سبقا د دلائلو دا بیان نباد او گورا دا کارون اللہ کئی نو افمان یخلقو آیا غسو چاگا پیدا کول کولیشی نی الله کمن پشاند آغا چا دی لا یخلق چا پیدا کول نی یو الله د خالق بل دا مخلوق دی تاسو مخلوک نه واړه فله زه کارونړ ننسیت نه قبله وئ و اودونې مت الله کشمیر شورو کې د الله د ن الله تو سوه شمیر کې نه شراوست راست بشک الله خ مخه بخون کې مع روبان دیبل دا و یا لمات تو سرونهمات ولینون الله پوی پاغسه چې تاسوې پټی او تاسویخکاره کوئ والله ځ یدون من دون الله رد په شررک <تصفح> اګ ازان چې ویرا بلیمندونه لاي د الله نه سيوا لا يخلقون اشياء نشي پیدا کولیس واهم يخلقون او حال لري چې پیدا کړی شي دي امواتن مړی دي غیر واه يا او جمدي ني دي د دنیا په جون مړی دي جمدي ني دي واماي شروع نو دا پدوتن لګي الله ايانا يو باسون چې کلا با دي پورتګول د قبرونو نه وي دا بوتاني دي بودا شيله کلا چې وي دې ته بوتوي روح الماني او وی دا آیات عام ده لی زویلو قول والملائکت وغیره هم دا دا زویلو قولو بارا که ده فرشتو بارا که ده فرشتون علاوه غیر انبی اولیاء ایادی واللزین ادونا من دونی بلگو للا یخلقونا وهم یخلقونا وما یشورونا ایانا یوبسون وانون سر جمع زویلو قولو دا پارادی جاندارو بودخو بی جان شده ای لبیاء وونون سر جمن و پکار بیا د دا معانسی غریر روڑی کی غیر جاندار دا پار اب ای دا سی پکارو چه لا یخلقنا وهم یخلقنا دا سی پکار موزا القرآن کے شابد القادرم شاید یہ ان لوگوں کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوچھتے ہیں مرشی وزرگان اتر ہو رہا دا اگر امرای شیف بزرگان تاکورا بی حیاتون نبی والا تاوی وی اغایات وای دام پت کرده امواعتون غیرو آحیا نا سمعت لب امواعتون غیرو آحیا ملی دی جمدی ندی خو ما مسلاق آده چه دوڑا یا تونم خیطه کیده نتیجه بروزی سا آده چه کمزه که ملی دی جمدی ندی دنیا پیت بار او کمزه که ملی دی جمدی دی ناغا دا برزخ پیت بار <تصف> نچ دی علی هن دی سوبری وی الا حکم الا واحد حاج تر واساس حاج تر وا د یکو فالذین اگسان لا یومنون چی مان نری بلا اخر باخرت قلوبهم مزرون منکرتون منکریدری مسالین و مستكبرون دی زانو چت غنی لا جره مشک نشه چن الله بهشکل عالم پوی ما یسرون با واس چدی پټایو ما یلونو چا اخکار کوي ان الله یحب المستكبرین الله نه خو خیزانو چت وائذا قيل لهم كل جئتوا ويل شي ماذا انزل ربكم سرال دي گلي دي ستا سورب قالو دي وای اساطیر الاولین کی سیدڑمبنو کته پوسو شلکا دا قران جي بیانی که نه نو دا الله کتاب نه دے مڑدا سے کیسی دی کیسی چو توے یرا قران نو بیانی دی بس کیسی میسے کئ کی بس پخلقردو نه کئ قران د کیسی وای انجام بدهیلی احملو دیده پارا چی دی بار که اوزارا هم خپل گنونه کاملتن پره یوم القیامه پر رزا قیامت یو بخپل جرم پسری و دویم و من اوزاری لزینا او گنونه دا اکسان و هم چی دوی گمراکی بغیر علم بی دلیلا یو اخپل گناه او دویم د نور و خلک دا کولو و آغا گناه دا سوک کئی مولا کئی ای کن انو دا مولا دوچ سزاشو یا وی خپل بلې بلګو مرا کړه پښیر بدت ښت کړه الله خبر ارصا ډېر بده ما یې زیرونه غچی بیا بار کای قدمګرل الذين من قبلهم تخفيفي دونیایی دې د دنیا عذاب قدمګرل الذين من قبلهم یقینا دوک کړه واه کسانو په توحید کې چې دینه مخکی ایم دوک کړه واه توحید کې دوک کړه و نه یې یا شرک خلک راو بلیو فاتل فات اللهو بنيانهم نہ اللہ راتوں کڑل ددیہ بعد آیا تا من القوائد دبیخ فخر علیہ المسقف نہ پرے ودل پیچھے تونا من فوقم دبرنا اللہ تبا کڑل واتام العذاب ورکو الا اللہ ذا من ہے الذین لا یشنون جنبویل سوم یوم القیامہ بہ پروزہ قیامت بہ یغظیم رسوا کہ وہ یقول وتبوی اللہ انا شرکاء الذین ششوا زما غشرکانا کسان کنتم تشاقون فی چتا سبش لے دے دا مبارکے تشاقون فی شلے دے چا با تبینیشی کول ده بدا سی غوصه شو ہو بوستاخه او انبیه اولیان منه ویش لیده با تشاق کن مشرک شلیگی ده بارک کن قال اللزینو تلعلم او با ویا خلق چو ورکڑشه ورط علم دا توحید معاہدین بایی ان الخزیا شرمندگی علی او منانو رضو عذاب الالکافرین پا منکرینو دا توحید دا اللزین دا خلق ده تتوافاوم الملائکتو دا مشرکین او د توحید دشمنان دا خلق دے تو توفاو الملائکه تو چروح بالی سابالی د دینن فرشتي ظالمیان واسهم پداس حال کې چی دی ظلم کون کی مانی په شرک سارا شر په اله کی دنیا نه لاړ نو والخوا سلام دیو پیش کای عاجزی ایګری بغاړه او وی و ما کن نامعلومین سومو خسبدمل نو کړي الله ورته بلا ولینا ان دا به شکر لاريمونو پو ی بما په سبانې کوم ته تعملون چې تا سپول فښلوه به بجان نهه د نوځ در وازو د جا نم د خاليدي نهفییا می ش به یې په دی کله ب سلو متګ برریون ډیر مقابله کې معامانو ګوره د قرآ دشمن خوې ګټ دقرآ کسی دي معمنو ګوره سوئ وکیل للذین آمنوا او کله چویلی شما للذین غسانو تے تقاو شه دا الله نے یریگی ما ذا انزل ربکما الا سرالیگی دی قران بارکی ورته وای الله سرالیگی دا قران ته درس لته لويالهکه سوپکه قران درس کی سو قالو دی وای خیرات دی لوي دا خیر خبر موری اقدم جوړو شو عملم جوړ شو دین خبر شو الله رسول مو پیش نو وی ته خیر وای اوی سو وی دیو دی تشرو کیسی وای وللذین آمنوا وبارصن شمن له مساله توحید او قران نو فیازی دنیا په دې دنیا کې به مرلا حسنات خوشحالی او د اطمینان جنې ول دار الاخرتو خامخ کور د اخرتم خیرون غره ده جنت بملا ورک انا نعمت دار المتقين سخصه ستکور د متقینو صدې جناتوان دي جنات دونه دامه شيری دي اتخولنا چې نو زیبورتا روان به اعلانې دونو دا غینې نور نه دله پاره و پدې کې هغه سې چې غواړي و مدارن انز کذالیک هم دارن یا ذل المتقين الله بدل ور کې متقینان ما هیلین وتا متقینان حالت وګرال دا خلق ده تو توفاهم الملائکتو چه سا اخلی د دینه فرشته طیبین پداس حال کے چیدی خوشحال خوشحالی یا تویی بین پداس حال کے چیدی دا شرق نپاکی یا قولونا نو فرشتي بو د وی سلام علیکم بتا سو دی سلامی هر راشه او دخل الجنه نن او زه جنت تا بما د دی وجه کوم ته عملون چتا سو عمل کو حلی انزورون دی به انتظار حلی انزورون تخریف ته د منکرین انتظار نه کوي الا مگر انتا تیم الملائکتو شراشی دوی ته دو فرشتي د مرک او یا تیم امر ربک یا راشی ور ته حکم د رب استاد عذاب کذالکم دارنگه فاللذین کار کړوا که من قبلین شد دینه مخ کی و مم وما ظلمنا وما و ظلم الله زلم نو کړې با په دیوانه الله ولیکن کان وليکن ديون وز هم په خپل زانون باندې از رې مونږ ظلم کوونګه فاصا و ازرم سيات سيات ما ميلو سزاګانې ما ميلو د خپل عمل وحاقبه ما شو په دیوانه ما عذاب کانو بیا سازيون چې دور دو پورې ټوګي کوله وقال الذين زجر مشكين لا بشرک او رد کوي په دلیل باطل د مشرکانو مشرکانو سره دلیل صحیح دی دلیل یو ګوره د مشرک وقال الذين اشركو وي مشرکان وقال الذين اشركو یا کسان چې شرک کړي دي له انشاء الله که خو خوي د الله نو ما عبادت نه مو بندگی نه وکړي من دونې د الله نه سیوا منشئندایچا نحنو نمو ولا نم پلارانو ولا حرم نه نمبو حرام کړي من دونې دا له اجازه نه بغیر منشئنه سمعت مطلب دیوې د امون چې شرک او ځان نه حلال حرام جوړو په دی خوشحاله دی یعنی د الله غ مشیت نه د الله رضا جوړک دیو کو نه پېدل یو رضای او مشیت دی مشیت نه رضا جوړک خزارې کومدارنګ فعال اللذینا کار کړوا سانو من قبلین شهیدین مخ کیو سمانا شر بیکو پخوانو حوالہ به الله ور کو لوی الله خبر نخبکی خوشاله فحلل الرسول آی, آی اشتره پا حلالا رسولی نشتا ده پا زمد پیغمبرانو الال بلاغ المبین مگر رسول خکارا ولقد باز نافی کرلی امت رسولا دلیل اجمالی دا انبیونا پا دعوت توحید طول انبیو توحید بیان کرده او یقینا مونگ لگلی و انډاله کې پیغمبر جني عبد الله بندګي وبخاز د الله کوي وشت نه بو توعود او ځان بچیدا عبادت او بندګي د غیر الله نه په منو بازي بدی کې مناو حد الله چې الله وت توفيک ورکوم منو بازي بدی کې مناو حق تعالی مونږ زلاله چې سابې چې وبدي باندې حکم د ہے اسیرو غرضه فزمکه کې وګوره سرنګ شو انجام د مکذبینو ان تحرس تسلی نبی علیہ السلام تا علی السلام ته پیغمبره کته حرس کله خدام د دی په ہدایت چې دی په ہدایت شي نو فین الله بیشکلا لا یحدی توفیق نور ورګی منغه چا ته زله چې الله به مہر د ګمراهه والی و معلوم نه بي له پارا مین ناسرین سو کېم داديان واقمو بالله زیاد ایمان مزجر په انکار د دا اخرت داز الیمانه واغسمو بی اللہ قسمونا خوری پا اللہ وانی جاہ دا ایمانی مضبوط قسمونا او سوئی لایبا سمو الله و راپورت بنی کی کیامت که کی الله مناسو کیمو چی مڈی شی مطلب دو بارد جن نمانی بلا الله وی ولینا بلا تو باسون چم دی کولی بشی وادن وادادا علی پا اللہ حقا لیکن اکثر دخل کو نبین پوئی لبین اللہ هماللزی کیامت بولی رازی دی والی پورتا کی گی وی دیده پار چه اخکاره کی دوی تا اللذی اغا مساله اختلفو نفی چی دوی بکی اختلافو ولی عالم اللذی نگفر و پوشی کافر چه انو بیشک دوی کانو کازیوی ندروخ انما او سگران نداللہ تا انما قولو نا یخینا زمو وینا لشین یو شیتا از آراد ناو چه گره مونگی رادو کن نقول لوده توائیو دی شیتا کن شا فا یکون شی نو دغر مکیامتم اللہ کن فا یکون را ولی واللذی ن کې دا مسأله بياني دي خلک کي خلاف کوي نه او په ملکي بيان ته نه 프리 دي په هجرت مجبور شي نغه مهاجرولو به شرط ولل الذين کسان هجرته کوفي الله اذا الله په دين کې به ما ظلمو پس څنګه چې ظلم بشوي نالاو ذیلبا نو په وې ان نو په دنیا ولا باور به کوم ورلا په دنیا کې محاسنته خيسته زه دار هجرت بوله خیر څورم ول اجل اخرت اجر اخرت اکبر الولي لو کان علماء من کا چپو ده الذين ذا خلق ده مهاجر صبر وک لگ دي په ديو مساله واله عرب م په پر پرباني توکلونه بروسه کوي من قبل ک الا رجال نې را دي ګل مونسان مکه مگر ناري ن سړي پیغمبران نو اله يم چ موته وی کولا نفسلو تپوس وکیا اهل الذکر د ایلموارو نه کوتم لا تعلمون کنه پوهه سمانه انبیا م ټول سړی را لی کړو او د سړو مولیا نو تپوس وکایم د دې تصدیقو کی چاو انبیا ټول سړیو بشرو بشرو خدل تنه یوبلا مسالم قرته ویو کشاف وی پس اهل الذکر این کوتم لا تعلمون شنو پوهه د ذکر نه تپوس کا عالم او مجتهد نه پس بعد د تقلید چورا ټول مسالوبانی وخت نن بوږې کړه ناغهبدا له علم او د اولو لشتېحات نه تپوس کې بل بینات علاوه د انبیام رλιګلیو په دلایلو او صبر او په سیفو وانزللې ک ذکر رλιګلی مونږ تاسو ته ذکر قران له توبینالناس چې تیخ کاره کې خلقو ته توبینا تشریح کوي یو بیان دې دیم تی بیان دې تی بیان وې تشریح او وضاحت پیغمبر قرآن میں دیل را لے گلے لے تو بینا لے ناس چه تے واضح کے و تشریحوں کے خلقو تا چه ما چې زلیلیم چه پتو لگی دوی تا چه سنازل شوید بی دوی تا والا اللہ ہم دید پا رہے تفک پا سوچ بکرو کی نو قرآن تشریح و پیغمبر کئی شارح دا قرآن پیغمبر دی نو دینا معلوم شو احادیث و حجیت چو فران اللہ را لے گلے دنو تشریح بے کم محمد رسول اللہ صلیم اے او د محمد رسول اللہ صلیم چه کم تشریح کرده دا سشه دے حدیث دیکھا نورت په منکرین حدیث چې څوک حدیث نمائی افامین اللزین اما کرو سیاد آیا بچ بشیا کسان چې کئی بد ملونا شرک و غیرہ بچ بچ یان یعصي فام الله ان یعصي الله و بمالرضه جو مندی الله بدیوان یسمکا او دی مولا زاب یراشی ا دی تا زمن ہے صلا 20 ذهن چینو پوی او یا یاخذوم یا به لوونی سی تقلوبیم پتلو رات لوکه سفر ایکی زیرا دی الله بهونی سی پس سفر دوران کې به تباہ کی فماهم بموجزین نبایدی بچ کیدونکو او یو خوی یا او یاخذوم یا به اونې تخوف الا تخوف پایره د دشمن د دشمن د ترانو په يرای شي فینربک میشګاست رب لروف رب لروف الرحیم مشفق د مېروبان اولا مېر او الٰما خلق الله دې زینس عقلی دلائل بیانای <تصفح> په مسله توحید آیت نو ګوري اولم م ير وای بن ګوري لما خلق الله هغه چې الله پیدا کړی منشن شې یا تفیوزلاله نو ګرزی داغی سوری انیل امینش خی طرف تا و شمائل گست طرف تا سجده سجد که الله لای اللا لا و هون داخلونو دیوی الله تا تابدار دا سوری خی و گست طرف ته اللہ تا سجد که نوار چه کم طرف ته یبل طرف ته سور پرو نو سا هر تیم مغرب تا سوری او ما زیګر ټیم مشرق طرف ته د سورې سجده کوي ولل الله یسجدو الله له سجده کوي هغه چې برا اسمانونو لاندې زموږ کې منتابته انر کې سمجاندار فرشتې او علماء استکبرون دې ځانو چت نه غونی او یریګي د خپل رب نه مخته ام دبرنه چې الله ربانی غالب دی او کوي هغه چې دې ته حکم کیږي وقال الله يريد الله لا تتخذوا الاینه اسنن منی سے حاجت رواغان دوا دومنه غن خدایان منی سے. ولی انما الله دکانه رو خو ی کې او دی په یا فراوون خوا ز او ېږې بلدللي له وما في سماواې وړځ په اختیار د الله کې غی چې براتمانون لاندې زمو کې د ودی نو وااسبه الله له دیینډې واسبه خالی سووا میشه افغیر الله غیر د الله نه تقونه تاسو یې کې بل چاانه اوابې کوم مننیمت اوغه چې په تاسو باندې د مننیمت سنیمت فمن الله د اللله ن اوګړ چسه در باندې دا الله آسان وایې سو مې زاما س کوم زور کله چې دروسی تاسو تکلیف ویلې دی الله ته توجه اورونه بیا تاسو فریاد کاوه سو مې زا کشف کشف الزوران کو کله چې لکه الله تاسو نه تکلیف اذا فريق منکم ناسه پې او دل پ تاسو کې رب خپل رب سره وشكون نور شری کی چاله وی نعمت په کومې دار الله پلان کې بابا راکړل د یم ګورو دې لپاره لې اغفروا عاقبت انجام میدای لیا کروجین کارو کی بی ما تعین اغا سمول ورکڑی الله وی سال کی زمانہ نعمت ناشوری کای فتمتو و ز فائدہ والے فصو و تعالی مون نظر د چپوی بشه و او غرزی دوی لما اغا سلا لا یعلمون چی نہ پوی نصیبان برخ همه ما د اغا سنه رزق نا چمول ورکڑی الله وی ما ول رزق فصل ورکળે دی, دی دغه چې س کې مقر چېغتې خبره نه د پیر په قیر لان خبر نه د اولهسمې دوولسمې ورکي تله قسم پالهله تو سرونه تپوس بدن نه کېږي ما کو تفترون دغ سبارره کې چې تاب ځان نه جوړول جلونه ل لا البنا ته بل ش کې دا دی چې ګرځ اللهله لونه سبانو پاک د الله ولهمال دوی له ماغ دشتهونه چې دوی غواړي خپل زامن خوختي والله وماللی لونه کړی وای اض بچ را خپلو خیلووردونه ب شي. و ای ذا بشرا ده کله چی خبر وکړی شي د کې وطن ته بلون سا په لور چلوړ دی اوسه نو زللا وجو ګرځي دا مخمسو د دان تک تور وو هو کزیم اور دی ډک دغه ما غو سینا خفي او بیا یا توارا من القوم پټ پټ ګرځي او پټ پټ کیږي کی دا قومنا من سویما دا بدايه دا هغه زیر نه بشرا بي چې دا په ور کړی شوی دا. بیا خلکو نه پټ ګرځي چې خلک به وګوره دا پلان کی خان دور شوی دا. لور خپله دونه نه د خواخواه او زمال ل لونه جوړی او بیا سوچ ځان سره کوي دا یمسیګو چې وسای د الله غونین په لت یا دوسو یا او منډې دا لور ف توه پښروګې جمعد خښ کې حالله خبره دا سا معیه کومون ډر به د فیصله کوي اوګوره و لونه خپله نهدي خواښې او چې د لور ورتهویللي شي خپ بیا سوچ کوي چې را. ککور کې ساتمو لیومن ولې سیلت شرم نه نو څوک هم نو یې څنګه کې چم دې خلک د مشرکین وکول للذین کسن لا یمنون بالاخره چی مان لري پخیرت باندې مسلو سو حالت دې باد یا صفات دینا کارا ولله المسلوه ولا ولا صفاتونه دې وچه دچه او ولاریو الحکیم عزیز الحکیم الله زو ربوا بحکمت ذات لو یو اخذ ولو ياخذ الله الناس بظلم كچرتنی ولله خلق بظلم په سبب دا ظلم ددوی په شرک نما تر کالیا پرېخه بینو په دې زمګوانه منداه بتن هي یو جاندار ولکه و اخره ولیکن الله یوستو کیلای جلم سماتر نتی مالو می پوره الله کازاب ورکول سزا یکدم نو هر سب ختم و ایزا نتی پوری خپل عذاب او قیامت براجی فیضا جا،, فیضا جا جلوم کلچی رایشی د نیتا لایست آخرون ساعتن نمخی کی گی <تصفح> نرستو کی گی او ساعت با ولایست غدیمون نبادواندی کی گی وی جلون لیلا او گرزولی دی اللہ لرماغا یک روحون چخپلی بدگنی و تا صفال سنت و ملکزیب او بیانی دی جیب درو چینل اوم الحسنا دولد جنت کئی شرک و دعوت جنت لری لا جرمی شک نشتی چنه لو ونار دی لو ور دی وانه دیو په دی ور کې ور ور رسول شي طلا قسم بالله لقد ارسلنا يقينا مرئګي ویلا مومن من قبل کستانه مکه فزين لو شيطانو خيستګړې و غيلن شيطان اعمال او مقبل اعمال مشرکانا فواليو هم اليوم نذا الله فوا ولي نو دا اللہ دوست د دی ننورز ولہم آن فو دا شیطان شیطان فو دا شیطان ولیوم ولیوم دوست دے ننورز ولہم دی دا پارازاب و نریم ازاب شیطان سنگ دنیا کی ورپسیو دو جوړ جوڑ کڑو اللہ و اخیرت کے منور سرائی وما انزلنا لے کل کتاب ترغیب دا قرآن تا نیرا لگلے مونتا تا کتاب اللہ لے تو بین د دے دا پارچے تشری و وضاحت کې دوی دوی تدری کیتاب بیان کې ورته په تشری وضاحت الزی هغه اختلافو په هغه مسله چې دی ور کې اختلاف ته ہدایت او رحمت دا قرآن د قومو لپاره شی ایمان لري بیا دلایل الله وانزل منا السما الله ذات شرورای د برنوب نجم دیکی پا دی سر از مکبا دا ماتی اپس دا به بیشکا پا دیکیم دلائل دیده قوم دا پارا یسمونه چه اوری بیشکا لکم ستاو دا پارا فیلا نامی لائی برا تاسو لپا دنگرو ساروو که لائی درس دای برا ته لائی برا تنی تو گورا نسخی کو منگس کو پتاسو منما دا غا نفی بوتونی چه دا پا گیدو کی دی دی ساروی من سټو فرسن کې منز اودا وینوک هلابنان پای دی شو ده خالصن خالص سایغان چتی رودن کی دلی شاربین دسکون گو او گورا سارویتا د ساروی, ساروی پگیڑا کی او یو سد ی او ترپتا سودی پرتی بل ترپتا وینا پراتا را او د دی پریمنس کی سپین شو ده نو ورگه د سوت وغه بد و یو شینوالیشتا نپدے پایو کی دارنگ دا وینا سروالیشتا خالص نو څنګه الله وای چې خالص په خوراک دلته کوم نداران خالص عبادت وراله کې دبل شرکت په پکې او من سمارات النخيل او بازد میوه د کجورونه د میوه د کجورونه ولانا به د انګورونه تتخزون تا سنی سمن خدا غینا سکرا سکرا سکر نو مراد د خوشاله او د مزيشه اغا رسونو جوسونا <تصفح> وره حاسه او ریزتښایستهښایسته کسم کسم مورې وغیرره ان ب ش فیظالې ک ب کېلایت ددي لکو می دل دا کو د باره یااخون چېقل نهګلي وه او حرب وکه زړ کې اچولي دي ستارب الله د شا مچته <تصفح> وه دلته ماه زړې اچولي الحام زرکی چولی ستارا بیلن نهلی دا شاتو ماچه تانی تخیزی چو جوڑا ومن الجبالی دا ورونم بیوتن کورونا کور دمرا دا غیه گبی ومن شجر دوانونم ومن ما دا غسن یاریشون چی دا خلق سپرون جوڑی چر تا چتون سپرون چر تا ونی چر تا ورونو پدی که گبین کوا سم کلی بی آخورا من کل سمارات دار کسما میوونا دا دا شاتو ماچه بیا پا میوو گلونو کی نی. نو فاسلو کی روان اوسه سوبل رب کی بلاره خپل را دې زول ولا د لار بیتاته تابعدار غبین وا چي تر له لري پوري په بوتو مه واپس ګرځي لارته نه خطا کی واپس ما خپل غبین لراځي یاخرج من بوتون یارو باس ی الله دديده خيټونه شراب دسکلوشه شات مختلفون الوانو چه رنگ برنگ رنگونه ده فی شفاون بده که شفام دل این ناسی خلکولا شاپو که شفا ان علاج این نبیشه که فیزاری که بده که لعایت اللقامی تفکرون دل ایلی داقانگا دا پارا چه سوچ فکر کئی بلدریو والله خلقه کم اللہ پیدا کری سمای توافا کم بیا بمبڑکی و من کم بعدی بتاسو که مناغدی ورد دو الارز للمر چه او گرزولی چه او کمزوری عمر تا د کایلا علماء چې نه فوجي بیا بادا علم من پس ځای په نشین پېس دا سي حالت تورسي چې هواس وغیرہ کار پرید ان الله دې چې قال علی من پوي ده قدیرن قدرت والا والله والله فضلكم فضل بعضكم على بعض ورا کړی دی باز ساز او باز فیرست پرې زک چاله کم چاله ډیر دا امتحان فمل لزینا چی بے درکڑی دی فملذینا ندیه آسان فذلو چې به در کړی شي وی دی بیرات دی واپس کوون کې رزق خپل مال او رزق لا علاما هغه چاته ملکته ایمانو او ایمانو چې مالکانی خلازونه دې دی خلال هم په داسې طریقہ چې دوی فيه ثواب پرې کې برابر څه مطلب نوکر نوکرو غلام د دې وګړه یو څړی مال او دولت الله ور نو ده دمالو دولت کې ځان سره غلام او نوکر داسې شریک نه جوړی چې وری کې چې وسره برابر شي نو ورته ځان سره خپل نوکر او غلام شریک نه مڼي او مال دې زما غلامان او بندگان شریکان کړی افا بنهمت الله آیا پنهمد الله یشدونه انکار کوي نعمت الله توحید بل دلیل والله والله جاللکون ګرځلی صا و پرمنان فزکن استاوس د جین سنون ازواجن خزی <تصف> وجاله لکومه ګزوری ساسو لپاره من دووااج کوم سا دښونه بنی ظمن حفهه ده او نوسی ورځ غکومو د لیرزه کمم در کړی من نه توی بعد د پاکونه فبل باتلی په باتل چې شرق دی یو میونې یین کوی قی د او بنیمت الله دله پنیمت چې تویدو دلایل د هم فروندوین کار کوي یا بدون بعدت کې مندونې الله د لا نې وما د اچلایم لکوړ هم چه اختیار نړۍ دي د بار د استاندريز مخنه سماواتي ول ارض نه د بار نه لاند نه شینیس ولایستونه طاقت شتا فلا تزریبول لل امثال د شرک او د توحید او د مشرک موحد مثالونه وای مبا یانا وی, وی الله لا اله مثاله مثالونه الله مثال موه مثالونه څنګه وای مشرک مثال وای یو ګور ته وی, وی دا شفارسیان نه دی او دینشي ګولې نوولې د وزی... باچه وزیر نیسه او جج لپاره وکیل نیسه او د کوټه سر د چخي جنو اندر پایا او پړو نه بغیر ختی ختیش د غسیدا زموند لپاره اندر پایا غانی دي زموند د لپاره د الله دربار کې وزیرانو شفارسیانو وکیلانو الاو یفرا تذریب ولله ال امصال مالا و مثالونا نو وای ولی مطلب زمام مثالونا په مام ما د خپل مثالونا په مام ما فټکوي ولی وین اللہ به شکل آیارم پوئی جوان تم لا تعلمون تاس خنه پوئے سمانا بادشاہ ل وزیر زګه پکارد چا غالم الغیب نه جج ل وکیل زګه پکارد چ جج داغا چا چ داوا خړې لکن خصامین داغي داویدارو پا داوان دے پوينه وکیل وی پوئی اللہ کنه پوئی کی تاس نه پوگیا نو زګه تاس ل وکیل و مشیر پکای اوس می سالونو گو الله بیاانا یالما مثلا مثلا مثلا یوم مثال عبدا دا غلام مملوکا چې تابعیداری لا یقدر او لاسینه برکی یالاشین پیس خیر ومن وغسو رزقنا او چې موږ ورکړی مینا د خپل طرفنا رزقنا حسنار رزق او وینفقو د خرجکی مینو حدا دینه سیر را وجهارا پټو خاره هل یستویان دا دواړه برابر دي نه برابر سم یو وغه سره دی غلام ګټ شل ب کاره بلغه دی چې هغه سره خپل مال دولت خرخ اخراجات کوي دبرابر نهدي الله و دغسې وګورئ دا تا چې ماله ای صدار کړي دي دا خدا الله تاابدار ایسی لااس کې نشته الله هممد الله د خ طول تعرفونونه اللهلهدي بلاک سر بل اکثرې لاعلمونه ن پوږي اکثر ن پوږ نوځکه شر کوي وزه به الله مسله راجلړین بل, مسل بل میسا. مس بیان الله او مثال د دو سړو احد او هم اپ کم چیو پکې چاړی ګونغا لا یقدر علی شین قادر نی پیس او هو کلن او د بوجی علالمولاو پخپل مالک عین ما یوجه او چرته جلاډ شلایا دی به خیر راتلنه کای سپه خیر باندې اسی مالک باندې یو بوج دے نو یو خدا غلام نه نو حالیا است و برابر دی هو دی او منا اوسو کې امرو بل عادل چې حکم کوي پادر وین ثابت توحید او هوالا صراط مستقیم دی پسملاری نو ګور الله یا مرو بل عدل له صراط مستقیم دی او هغه دوی چیر امداد کړي دا هو کلو نہ لا مولا انسانان ټول الله ته محتاج دي کني او الله باندې بوجي الله په خريس کې الله پیدا کړی ناغا چې په مولا باندې بوجه نه هغه ته ولې رمضان دکې صداړ ورته وي ولله غيب السماوات بلکې الله الالم د پټو د اسمانو او زمکو دی واما امرسا او نه حکم د قیامت الا کلم هين کلم هلبصر دستر پېشان د سرګیدار او واقرب بلکې د دینم نیس دې قیامت ورځی راځي الله <سؤال> تسبح عنا له ان لا بشکل الا کل شین قدير پارشي قا دې ورته والله والله خلقکم من بتون امهاتکم پیدا کړی تا او سده خېټو د میاندونو الله تعالی مون نشیا چې تاسو نو پېدې پیس داسې حالت کې وای او جالکم سمرا وساره ولا فدا نو غرز ولله تعالی سلو او مون سترګي او زونه چې شکر وباسه نو خپل حالت را څنګه پیدا او چر راسي دي او تبي هم دا الله نه شکر کیبل نه غواړي اولم یرویدنو ګوري مارغانو ته مصخراتین چې هغه تابې دي فی جوی سما په کینارو په فیزادا اسمان کې د اسمان بری فیزادا کې دا پرنده ګرځي ایون سکون نللا ندی را ټینګ کړي دی لره پدی فیزا کې سیواد الله نه بلچا بشک پدی کې دلایځ دا قومه پارا چی مان لري الله غزا ته جګر ذول استاو د پارمن بیوت کوم استا سود کورون سکنا زیده وشه دو آرام الله در لکور د آرام زید جوړ کړي کو کور نه و نسړې پټک میدان خو پیت مینان سره جو نشو تی رول بل وجال لکم ګر ذلی الله تاسو لمن جلود رانه دا سرمنو و دا دنگر و نم بیوتن کورونا دا سرمن این ام کورونا لجول کریدی خیمه تستخیفونا چه تاسو په تاسوی پا اصان سر اخل دا کورونا خیمه یو ما زانکم پروزد سفر استاسو و یو ما اقامتکم او پروزد دیرکی دو استاسو مطلب دا اصان کور دا خانه بدوشو تو گوره کنه دا اغا وچانو وغیره بس کور په وکړه خیمه چرته چیزه خوښ شوه د کی خیمه لې کوره بچ چې کړه زی بیا سربانی واشي چې وامن اسواثه او د پشم د غډونا وړای د غډو واو باره ها او د وی خطو د وخانو نا واشارها او د وړې دا, وڑے دا چې لونه سامان د کورونو د یو متانود فائدې شې نه دی اللهین سبخته پورې د دې سرمنه د دې د وړې په کار راواله او الله وجللکم او الله غرزولې صا د پارا مم ما غنا خلقه خلکه چې الله پیدا کړی زلالن سوري الله به درچی سوره پیدا کړې وجللکم من الجبال او غرزولې تاو ز پر د غرونم افنان درې غارونه په دې غرونو کې غارونه دیو په غورو کې دری اوجاه لکوم او ګځېله سا دپاره سرلهیونه تمل هر چې بچ کوی تاسوو د ګرم یخنی نه و سربیره او بلک اسم کمیسونه تقی بازکم بعض کوم چې بچ هم په وخت د یو کمیڅخه دی چې تا او سر د کپړ نه جوړ د یخنی ګرم کې پ بچ دویم کمی از غری دي دوس پې جوړ چه دجن په وخت کې په کار راځي په خوا کذالیک <سؤال> هم دارنګي وتمو پورا کې الله نعمتونه نعمت خپل علیکم بتا رسول علکم دې لپاره تاسو مسلمان چې الله تعالی کې ده فین تولوا کوړیدل او دا مو صلیو نما لنا فین ما علی کل ولا المبین کارا يعرفون نعمت الله دې په جنی ده الله نعمت الله نعمت منه توحید سمې ان کی رونا په هم ته کوي واک سرمل کافرون اکثر ایمون کیری ویومنا بس من کلی امتین او ور چرا پور ته به د حرومت نه شيدنګاوه س ملایو ځ لځین کفرو بیا به اجازت ور نه کړی شي لو او زر بایدولو کاافروته ولا یو ساونه به ملامتیا او تووب خ لکیشي زاره ل <سؤال> نه زره مولاذاب کله چېې ظالمان ذااب فلا یو خفبانو هم سب منړی شي اضاب د ولاینظر نه به تمالت وړی زاره ل اشرکو شرکو کلی چېې مشرکان شواک خپل شکان. یادې <تصفيق> شرق چې دا مشرکان خپل شریکان و چې د الله نوه د رامد شوي قاللو وي به دورهپنی زه موربهها د زمون شلو شریکان دلهزیناوه کونا نهدو چې مرابرل مندونې کېواستاانه فال قولهملقالول نوور ب کې ورده دوی جواب د جواب بر کې دا په زرګان ان نه کومله کازیون د روغ وای بمان هم دته کلويلو ځنه لګ او رابللو وال قو الله دیبا ایګریبا دی دا ورځ باندې الله تعالی سلام غالا نمشکان بتوی واسي وزلانو رب شهیدین مکان یفترون هغه سچ دي ځان نه جوړول الزینا کسان کفروش په فر کړي وسودان سبیل الله او منش منی, منی کړي دي خلک د الله دلار نه زيد ناو معذابن مولا زیات کو عذاب فوق العذاب دا زار د پاسه به ماده وجي کانو یفسدون شدي فساد کو یوما نبا سوک له یومه شهيدا باور چر را پورته مونکو راپورته به خو په احر اړه لکه شېدان غواله باندې باندې فزهم د یی جن سن نو وجینا بک اورا به لو پیغمبره تا شېدان غواله خلکو ونزلنا علی کل کتاب را لې ګلم د کتاب تیویان لکول شه وزاحت کوونکې د هر یو شیوه هدایت ته رحمت او بشاره للمسلمین خوشحالي د پاره د منونکو ان, ان الله امر بالعدل بهشکه الله حکم کوي بل عدل عدل انصاف عدل والاحسان عيوب السرخه خير خيغړي وهي تاج القربه او باور کوله د حق د خپل حق پهلوان واینه او مونکي الله تاسو ان الفاشا د بهاينه او د ګونانا والبغي او د ظلم زیاتینا یا عزكم الله تواز نسیت ک اله حق دې را پاره تذکرون چې نسیت قبول ک او واو فولغل او و بیا د الله په وادو دا هم کلم چې کړي ولا تن خزو لامان ماماته قسمونه با توکی اپس په د مضودواي د دی و چالته مله یقین ګرزولې د الله تااسالی کوم پهځې کفیله کار سازه اوضې مادار قسم اخری او داله نوبالې دا خوتالله پځان وا نو قسم بیا مما ما تهوه چې جاس قسمی سرته وور نه الله شکل موبږې ما ته فلون باغسه چې تا شوې کوئ ولا تتكونو قسمونه واې مماته و ولا ته کوومه پابلو زه کی کلتی پشاندار غ خزې نقزت غزلها چماتل به خپل ریشلی خپل ریشلی به ماتل ریشلی به جن ه ریشله ودل ودل ودل به جنه سنه تار ودل تار جوړو به نه دا خزه وا مکه کی نو ټول ورځ بناستو نو تار به ووت جوړ به کړ تارونه ویني نه نه ای نه نا به و تار جوړ نه چې بیا به مازګر بیا به واپس اوسپړ. مطلب ب کاره کارې کوه کا ب ف دی الله تاسو د خپلو قسممون نه دغسې م جوړه چې ساار کوی او ماخامې ماته والله تتكونومه کېږې کللتی پهشان غځې نه ق دااز لا هغې ما او خپل ریشلی او ودلی قوته ان بعده قوته په مضبوطیانه انکاسه ټوټه ټوټه تاروی بیا ټوټه ټوټه کو سباب ادبیا کینه سبیا به جوړ کو ما زیګر بیا او اوس پړ <تصفح> بیکار کار تتخزون ایتاسو غر زوی ایمانکم نیشه بل قسمونا دخلن دخلن بیکار به ننکم بخل منس کی وې کې او بیا اثر تنه رسوي دا ولي وین د کون اوماتون د ته پاره چی وی دی یو ډله فائدہ نه کاهیا 4 او امه تن یو ډله یي اربا ډیر फायदा ناکه من امه د بلې ډلې نن الله وی سیاسيان شوی قسمن دې ما ته وې چې اوس سره له ځکه ستا مارګریم تاسو سره لګو سیاسيان یو سره د پټې اعلان وکي بیا څه کوي سره دې بعد هغه واده ماته کینو بل ورځ به خپل پټې اعلان وکي دا ولې کوي وی چای کې ودا ډیر फायदाی شټ بره کوي پیسې بره کوي ان نو ایو حکم هلله امتحان ک پتا تاسوانې پر مال دولت وال یوب ن نه ل کوممییمل خامه ل یوبن نه ل کوم مو کتاب سپزهقیمت ماغ خیانت او درروغ ودو کې۔ کندوم پی تختلی پون چی اختلافم بکی کو ولو شا اللہ چلی اللہ تا خوغ ولا جا لکم گر زولی با امت وائه دار دلی وپا توحید ولو کینو زل من یشا لیکن مهر دا گمراه اللہ ویچالر چو واری ویهدی من یشا توفیق ورگی چالر چو واری ولو تو سالوننا ما کندوم دامالون خامخا تا پوز بدن کی گی دا سبارا کی چکولم ولو تتخیز و ایمانکم مگر زوی اخبال قسمونو <سؤال> لوزون دخلن بیکار کاره بانا کوم ب خپل ولی کې قدمون او به خوږي قدبونه بعد د صبحبوتیا په د مضبوتواي نه ګوم را به شه ته ځوق بهسه بما پسبب د دې سعادت پومن سبيل الله چې مونې کړې مخلک دا لا د لارینه ولكم ازوونه زیمه تا صلیح عذاب دې وی ولا تشترو بیا دې الله مال دا الله پواد وسمن خلیله دنیا معمولی ان مایند الله بهشکا چې الله سره و خير لکم دا لا به تر دې کلک شه دا الله پتویدو بدین الله تعالی بدلی درکې دنیا خلک دنیا تم پس خیګه چې توحید مساله پر دې وادي ماتو او بل لز بل سره مرګره کې ان کنتم تعلم... تعلمون ان كنتم تعلمون وكيف ما عندكم ينفذ اغا چې تاسو سریه په اخلاص شي ختمي او ما عند الله با اوغه چې الله سریه غدي باقی پات کیدونږي معنا دا الله بدلو ته انتظار کوي دا نشي د دنیا لالچ او ته ميدوژن د الله کتاب او توحید وی پرې ولنا زين الذين صبروا خما خ بدل او کلکوتا اجر من دی اجر به اسن مکان یعملون بہتر داغنه چی بیسکول من عمل سالین چا چ عمل کړي په طریقه پیغمبر ناری نه کزنانه خوبله شرط چې دی وحدت لنو هین نو حیاتن طیبا جون بولور کو جون خيستا په توحید او سنت باندې خيستا جون ملایوی دا اطمینان او د خوشحاله ولن ازیان نو او بدله ورور کو دی اجر به اسن مکان یعملون بہتر داغنه چی دی کول फायदा قرات القرآن طریق د قرآن کله چې قران ویناو فسح عز بالله پناواله د الله نه د شیطان رټلی شي په الله باندې د شیطان رټلی شي نه انه دا شیطان ليس له سلطان انشتد د زور علی الذین امنو المؤمنان په مؤمنانو نه سور نشریه واره رب هم هغه مؤمنان چې په رب باندې توکلونه باور یې تماټ کوي زور په چي د شیطان نه سلطانو به شکه زور علی الذین په خلګو دی يتوللون او چه دوستانه کی شیطان سره د شیطان یارانې ولذین واکسانهم شې دی بیهی الله سره مشکوونه شرکون کی نو په مشرکه زور چلی وای زابط دل تم مکان آیا والله علمه ما ينزلوا قالوا انما انت موفتر زجر منکرین قران کلا سو حکم راشیو ده الله یwayat او حکم منسوخ شه آیات مکان حکوم و ايذا بدلنا كره شمو وي بدل كو اياتن يو ايات مكان اياتن بزياده الايات يو حكمي اور بسيبله حكم رايش والله ولا علم و کوئی به ما ينزلو باغيباندي با حقدا با حكم ينزلو چال لریگی مطلب یو حکم مخکی بل راش پای منسوخ قالون دی و اينما انت مفتر تزانہ جوړون کے توغانہ جوړول کے دی و اي دا پیغمبر زانہ جوړول کے بلکه سره بلکه اکثر بدیګ الای العالمونه نه پوی په دې حکمت د نسخې قلو ورته نازل اوره علیګلې دا قران راوړی دی روح قدوس جبرئیل امین مې ربې کا طرف در طرف صانا بالحق با حقا ليثبت الذين امنوا دي دا پارا چې مزبوط کې مؤمنان په قران او خدانه هدایت ته زیرې دلین مسلمانان مونږ ګلرا ولا قد نعلمو هم پوی و چې انه یوقولون دی وی دی وی انما بشک یعلمو خدلې دی پیغمبر داد دا قران بشرون یوسړي حالانکہ لسان الذیجه بلا غسری والحدون الیه شدوی غلط نسبت کوي غتا جمینو قا جمید او او دا جبد د واضحه نبی علیہ السلام مکه کې یو لور ال کتاب اثر بکې ناشته نصاری کتابی ندیوځي کې ناس چې علي کتابو د نور مشرکین نو دوی داوته دی خي هغه جمي شړې ده هغه چمو نارغله دی او د چکم قران وي پیغمبر غاربي ده ان الذين مشكاکا کس لا ينون نبات الله چيمان لید الله پایاتن لا دیم الله توفیق نور کې الله د ویلا او د ویلا عذاب درناته ان ما يفتر الكذب تړی درو آغا کسان لا یونو نبی آیت اللہ چه دا اللہ پا یا تون ایمان نلری دروخو آغا صوب تڑی زنن چه دا اللہ یا تون نمونی ولیکن دا کسان و ملکا زیبون دی دروخ جندی من کفر بی اللہ چا چه کفر کو پا اللہ منباد ایمانی هی پز ایمان روڑولو نا اللہ من اکرحا مگر آغا صوب چه پا آغا بانی زور شوی اکراشی و قلبو مطمئن و زده مطمئنی بلی ایمان پ <تصفيق> زایرو و یا ازرکی ایمانشتنو ده مجرم نده آن ولیکن لیکن من شرحا چاچه پرانست بلکفر کفر تا صدرن سینا او دزرن کفر قبول کفر فعالیم با غضب من اللہ غضب ده ده اللہ و لهم دیده عذاب و نظب ده عظیم اللہ ذالک ادب دا انم د دیوجي صاحب الحیات الدنیا ورکړی جند دنیا ل اخر اخرت بانی. وان الله بیشک الله لا یهل القوم الغافری توفیق نو ورکه قوم کافرانو تو لایک الذین داخل گئے دا تاب الله ولا قلوب چ مہر ور یالذی پوزونو وسمن په و ابصار بس ترغو اولائک دا کسانو مل غافلون دی غافلی لا جرم شکنی شچانو مې شگدی وی په اخرت دی اخرت کو مل خاصون داوانیانی ثم پسینن ربک بیشک استرب للذین هاجروا آکسان لا چې مافو پس تاغینا چه ظلم زیادے پیشو سمجھاو زیادے کڑے صبر وک لکشی وی ان رب کا بے شک استارم میں بعد دیناباد غفور رحیم خامخہ بکن کے میں رب باندے یوم تاتی کل نفسن پاورز پا <تصفح> چرا بشیر نفس تو جادلو نفسہ جھگڑا بکئی دغپل زان نہ ارسڑے بزان جھگڑا کئی, کئی. وتوفا کل نفسن پرو اور کڑے شر نفس سما مل سی کڑی و اعمال زلمون بدی ظلم زیادے نگیگی و ضرب اللہ مثلا تخفیف دنیاوی باندے د موجود و عذاب موجود و مکه والا وانی عذاب سنگران وی وزراب اللہ و بیانی اللہ مثلا یا مثال قریتن در یو کلی مکه والا کانت آمنتن چپ آمن وکل مطمئنتن او مطمئن و یاتی آریز قوها راتل دوی تا دی, دی رزق رغدن فراخ من کل مکان در هر طرف نا یمن و شام نا مکه پریمان خوشالوا فکر فرت بیانو من اللہ دوی انکارو کو در اللہ پنیمت توحید کتاب پیغمبر عزاک الله وبسوکاو دیتا الله لباسل جوې جامه د لوګي د لوګي جامه وتواوست د لوګي جامه نه مراد یعنی لوګا د لوګو ورپورین خطاو څنګه چې د لباس پسړی هاته گئی نو دا رنګ د لوګا بس دې جامه شو ولخوف یو ديري به ما دي وجکان می اسنون چې دی کول قات پراغله مخکې ولهه جا او رسولو من هم حوی او یخین راغلیدي د رسون پې غمر من نه هم دجننسه فکه زبودی د روجن کوه ف دا لاذاابنی ودله راذااب د قهتوه هم ظالمون د مشرقانو نو ف کولو او سرت د تاریمات دغیررو لاځان نه شر م کوی ف کولو خې من د غر د کوم الله چې الله د درړی حالرن تو من هرراله پا کوچلو ماله شپ دا له کو یاو تاببددون ک ل بعدت دما حرملی کوون و تهدم اللله حرام ک کړی په تا مورداره و نه و د خینزی روغ شه چایاز پور تکلی چې د غیر اوله د پااره سوک سووک چې م شوراده غنا ک نه زیاته کې نو الله غفور مبخون کے می روبان دی۔ والله تکلو مو ل ماغ ت سفال س نه دو کوم چې بیا ی ستاسو جل قیب دررو ځنمموای چې ح حالالونندا حالالی د هرمم دا, دا, دا حرم داوللی وال تفته روچو تړی ل لال قذب پله دررو یخینا قسان چې تړی ببد اللهبانې دررو لای فلون کامیاببیگی بنا متاون خلیل. فایده ده دنیا لگه وانته او دیر بار عذاب ده در ناک والاللزین و باگستان وادو چه اهودیانو حرم نمون حرام کردی و قاهرن ما قصص ناره که چه مون در بیان کردی من قبل و مخصورت یا نام که ایزان نت تحلیل تحریم که نو بطور عذاب پی الله حلال حرام کردی وما ظلم ناو منگ ظلم ناو کڑی پدیو لیکن کنو انفسو میزلی مون لیکن دی پا خلوزان نو ظلم کاؤ سمم پس دا این ربکا بیشکستارا بلی لزینا حاکستان لور چی عمل کئی بد بجالتین پنافوی بیا توبو باسی دینا بعد ویس لو کی بیشکستارا پس دا دینا غفور رحیم دے این ابراهیم کاناو متن دلیل نقلید ابراهیم علیہ السلام بیشک ابراهیم علیہ السلام کاناو امتن یو قانیت اللہ تابیدارو د الله حنیفا کله کو په توحید ولا میکو من المشکین او د مشرکاننا شاکر لنا شکر کوونږو د الله د نعمتونو نشته با الله ورکړې او ہدایت ولا کړې او داکړې د دا صراط مستقیم او ورکړې وردمون په دنیا کې حسنتان خ حالت خوشحالي او بشکد یو په اخرت کې د کاملونه قانوني ثم او هن ای کنو بیا وې کړه مونږ پیغمبر اتا تا چې نتبې ملت ایبراهیم تابي د اروک د دین دی ایبراهیم علی السلام او ما کانه مې شګین شنو د مو شې قانونا انما جویل الصبد یقینا مقرر کړی شی او تعظیم د خالي دروازه علی الذین با پاکستان مختلفو فيه اختلاف به کې کړه اخقار والا ته اشاره ده ان ربک به شکاست عرب لاقوم فیصله وکي بانه د دې کې عمل قیامت د قیامت فيما پاګا سکی قانون چې دی کې اختلاف کو او ذو الیله سبیل مساله توحیدی په کیسما قسم سم دلایلو ثابت کړ او د موجود او عذاب نو اخر کې ترغیب فی تبلیغ ور او طریقه د تبلیغ کوي تبلیغ به دا سی وی او دو اله سبیل ربک را بل خلق لارې د رب تعالی به الحکمت به الحکما په مضبوطو دلایلو والمعذۃ الحسنہ او په واز نتیت خیستا وجادلهم او جګړه کا ود وی سره بل دی په طریقہ یاسنو چې هغه ویډی راخ ان ربک بهشګه سره بو عالم په دې به من پاګه چا زل چې ګمړین سویل د الله د لارې نو عالمو بل مهتدی نو الله پویږي په هدایت حاصله وګماند وګورئ د دعوت طریقہ تخی خی دا او د ویلا سویل ربک بل حکم بل حکمت دایچې دعوت کوي نو په دعوت کې به خبره په دلیل کوي بلک یکمنه مراد مضبوط دلایل کیسې کہانیانې کمزوري خبرې بدای نه کوي دینه غلطه عقیده پهلاوی نو مسله چې بیانې نو په مضبوطو دلایلو یا دیم طریقه و موعظه الحسن موعظه الحسن دالا چې په دې بیان کې او دعوت کې به مثالونه مي بشارات به مي تخويفات زواجر به مي دي ته وې موعظه دانه چې خوږی خوږې وې او ترخی نه یا صرف ترخی وې دواړه وای درېما وجادله لمبلیتیاسن ویم ددایب دا لبوله جهی لبوله جها کنزلمر ونی خو اخلاق به اختیارای دا دری خبری تاریخي د داوه دا اوس وی وینا عقبتم فاقب بمسلم او قتوم ب وی ناقب تم که بدلاخلی تاسو فاقی بو بدلاخلی بمثل ما بمثل دا اوقب تم به چې تکلیف رسولی شوی تاسو تا سمانا که ذاتی نخصان دا تا پدی داوت که چو رسو نتا تا رخصت تے چه تا اون مغم را تکلیف وطور سوا زیادنا ها ولین صبر تم که صبر مکن لو و خیرول صابرین دا بہتر صبر ناکو لرا عظیمت دا غده او صبر نو کلک شدا الله پدی اوس یو دری آداب د تبلیغ ا طریقي وي دري اوس آداب یو دری واسبر کلک شما و ما صبر کن نستقلقه الا بالله مگر په الله دی الله به زر درکې نو دای په مسله کلک و ولا تاسن عليهم مقم جن کې په دوی مسله چی بیانه او خلق نه نو دومره غم تم مهسه چې کار د نه پ چې بله د والله د قویزای کې او مکېږه په تنګی کې دغ سنه چې دوی ستا خلافتهبییر کوي ب صبری به من نهې امداد دا لایم دا را نه دی نو ان اللهماللهظ نه تقا نوس د دا او دو سفات د لایم دا دو سفه انې پیدا. بیشکا اللہ ما اللزین خلکو سر اتقاو چه زان بچکی در شر بیدتو گنانا دعیل پکاری چه شر بیدتو گنانا که واللزین ماکسانو همو سنون چه دوی نیکان اخلاص پکیوی نو دعیل ځان کې اخلاص او تقوا پیدا کی